Bilimaite beraz, uh, Baskalak proposatu proiektu horretan parte hartu duzu, zure ikasleak ere. Pretenean asena handiguzu duztukiz, zer den Baskalan Elburua proiektu horrekin? Uh, Baskalan Elburua da emazteari uh, egiazko tokibat uh, emaitea publikoko gunetan, emazteari emaitea leku bat gure, gure gizartean. Eta beraz, uh, proposatu dute uh, liseoekin, baita ereko er legoekin, uh, lan eitea figuras honbaitzu uh, uh, gertzeko eta uh, beraz gu sartu gira horretan Esplikatzeko pizkate, ikasleak ere manuten lana, zer izan da la ikerketa lana, gero persoena batiburuz. Lehenik behar zen, atseman behar zen emazte eh, somaitzu. Edo diadanik ikertuak eh, izan direnak, edo bakarrik izan bat eh, atsemanez gero ikerketak egin. Eta goa dibideaz, eh, behar emaztea diburuz egin dute eh, ikerketak. Liburu batekin, beste bat lekukutasun batekin. Eh, ondo, bat, on, beste, on, beste bat, eh, historiolari bat, ginda, baina, baina, ikasle ikuteraat azkena ere egin dute beste ikerlari batekin hala eta gero sintezia bat egin dute bakotxari. Se zen atara dira zenmaztetara da. Gure kastegian beraz izan da in beraz hamaz azzpigarren mendekoa. Gerro izan da Felizi Martinez Virto, Gerra denboran egsistentzia egin zuena eta dasorat eramana izan dena, Gerro omargadan direren gaionesa bat bizi biziki abera txaukantzutena eta haski uh, aski agria argi eta laugarren ez da izan emazte bat baina emazte zombaitzu uh, gerla denboran, lehen gerla denboran uh, boka lehen lan eginduteneak lantegietan. Zutze, istoria da kaslea zidela zu ere, holako emazte eta izenak beharritan ematea ere gutxi egiten baita horrein arte? Bai, guti, sinez guti egia eh, e, da, gure programa ofizialetan, agertzen dira kasi guziak agertzen direnak gizonak dira eta bada sinez kolan bat eta berda ere mutik Eri, eraman lan la hori eh, Gaur egun uh, neskak izan dira Dibidez gure ikastegian Eta uste dut bon, ikusi dugu beste ikastegietan Multikoak izan direak Eta bada diazko de, desafio bat eh, Guretako, gure gure, erakasleandako Baita ere gure ikastien dako Enan Gure kareketan ere izanaka gertze? Bai, bai, bai, gaur, gaur ikusiz Baditugu uh, proposamen uh, frango Ode bidar euskara, erakaslea da Navaj eta kanto olizeoko bere Ikasle elebidunekin dera mandu lan hori Ordoan egia uh, ezan, diadanik lantzen noen uh, sekuentzia bat emaztea buruz, uh, Euskal haitsekoan uh, dere txik abiatuz eta gaur egongo emaztea ipatuz. Ikasleak ikus dezaten ere ze aurkera izan diren. Eta gero joan den urtean, bazkal elkarteak vitalitako mail batean ikusi noen ala uh, proiektu proposamen bat erreiten uh, uh, noen sekuentzia sartzen da hortan, beraz, uh, perfektoa ikasleentzat hori uh, lantzea eta uh, atxamaiten dut ere aski helduak direla, badutela, pentsat eta gaitasun bat, beraz, pentsatzen duan ere begiak ni, idekitzeko bikainazela. Galdegin ikasleak beraz, haien ergi desberdinetan emaztean izena sekatzea, karrika izenak, eta, bon, doni egia maiz elizako karrika eta pilota plaza karrika edo olako izenak dira, eta kostaldean ere izen emazte izen gutxi. Eta pixkat haiek ere bitxiatxe maiten zuten azken finean nolaz emazteen izeniketzen agertzen. Eta gero, ala, sigira pixkat emazte desberdinen putretak edo itxurak lan zen.